Agenzion Radiokase E? Eh? I no para de poner esa música En fin, zikere I podía... alta! Martxan da, Irola Irratiaren Garrasika Astero, asteleen, asteazken Eta ostioeletan Ijuntzeko bederatzitatik Amar terdietara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 radiocasete eh? no para de poner esa música. En fin, si quiere poder. alta. Martxan da Irolegratiearen albiztegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostiroretan, iluntzeko 9:00tik 1030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 Estos es lavasu Estos es lavasu Estos es lavasu Estos es lavasu Everybody dance make the move ¿Who the fuck is it? Ah, yo get ¿Who the fuck is it? Ah, yo get ¿Who the fuck is it? Ah, yo get ¿Who the fuck is it? Ah, yo get Milvo es la zona Okay Dime dónde estabas Gau guzti hoi, astelena da, martxoaren hogeita marra Gaueko bederatziak eta saspi minutu eta mentxasten da garra xika. Aztele nero bezala, badakizue, jointzeko beratxetatik, amarterriak bitartean, daukazue garrasika. Eta askenetan ere, zuzenan izaten dena. Eta gaurkoan, badakizue, musika, aztebako itxan, musika talde batek hartzen dugu, gaurkoan labazurekin gaude, aire ezbida, diskaberriatekin. Eta, bueno, esan dugu gorten genuen bezala, aztele nero, garrasika... Irratzaio kontrainformativo da kasua 9tik 11etara, Erpikapenak, astarte eta ostegunetan goizeko 11tik 11 bitartean eta astea azken eta ostiraldetan goizeko 7tik 8 <gumptu> Velocino de esta muñeca rota, quien quiso coser mi boca si yo soy la harremanetan jarri nebaduzue, badakizue, teléfono segindesa que su susanean, verdadera chilao la 21 73 60 san makira dituta, edo email bidez e, irola@bilduaasindomio.net edo honekin irachaionekin garrasica.info@bilduagmail.com el videotán esas tú fmcondaspi.ustean enchu de saquesuela irro, irratia de internet video sibucoits.sindominio.net/irolanon al viste bustia podcastak deskardatzeko eta barri ere izango dituzue ba irratia zuzenean entzuteaz gain libre, libre So por mis ideales, con uñas y dientes, son cuentas pendientes, no sé si lo entiendes, su superviviente, de la monotonía. Get set all class pura. Badakizue garrasika irratzaio netan, ba, albizteak, elkaresketak, eta agenda puntuak izaten ditugula, ba, gaurko elkaresketen artean, ba, baditugu herri unibertsitateetako kide batekin, antolakuntzen iridesen kide batekin, badakizue pasadan astean saiatu ginela, eta azkenean, ba, bueno, ba, ba, kobertura edo arrazoen gaitik ez genuela lortu, baita ere Komite Internacionalistetako kide batekin izango gara ba, brigaden, aurtengo brigaden ba, aurkespen hori egiteko eta, bueno, irratxaioa hasiko dugu gaur Bartzelonan Madrilen, Granadan eta Palentzian egonden sarekada sarekadaren inguruko elkarzketa txobatekin ba, bueno, ba, izar beltzeko kide bat, baina baita ere e, biboko mugimendu sozialez berdinetan da bilena eta bueno, gaur e, bilera txobate gond da balorazio txobate giteko eta bueno, ba, gurekin izango da, orain bertan. Pagozaren el mundo que traigo yo el fuego Juego pa rendir tu ego fuego para romper tu juego Juego al desvaya Yo quien dijo miedo Quien señala con el dedo cuidado que quemo De extremo a extremo Ya justo me panemo En esta nueva demo Con tinta en el tintero Diferes deletreo Pero nada quiero, nada espero Absurdo palabreo No es fenómeno que frene mi tanteo Quiero un tequera al cielo Vivir con rencor no es bueno Oye, oh, suspe tu veneno Es otro día más eso Va a haber algún aldean, va ba, comentatu disuego mesara, Bilbao como movimiento sozeta coqu gabon. Gabon, bai. Bueno, ba, eskerrek bizi gurekin izateagaitik gaitik e, ba, aztele nordua goetan. Eta, bueno, ba, komentatzen egon gara eselan, e, bueno, ba Espainiako Polizia Nazionalak gaur zareka da egin duen, e, aurreko baten e, jarraipen bezala es, Pandora operazioa esan zut, bueno, e, izendatu zutenaren jarraipen bezalako hori piñata operazioa edo, eta bueno, ba azkenean, e, hogeita sortzi bat laguna atxilo duak izan dira, bueno, lehenengo goizean amairu bat e, operazioaren barruan gehi beste batzuk e, beste, bueno, beste batzuk izan dira ba, protesten gaitik edo ezta, eta gero garratxaldean ere beste atxiloketaren bat izan da igual e, komentatu lena beizi bauri ba, purtsu batzein den egoera orain, segertatu den eta talizarrera txomoduen ai, bueno, uu... Guk dakiguna ez da, hainbeste. Eh, bueno, oain, justu, bueno, kriston biaramuna daukagu, biaramuna emozionala edo, zeron kriston eguna izan data, baina, bueno, ala ere, bai, e, egungo gorra izan da, zen eta gugez genekien ze gertatzen zen. Eh, azieran, gu pentsatzen genuen, okupazio mugindemendaren kontra izan e, zeanakoa, zeo zer, edo. Baina azkenean, ez. Asi dira, hori, la, eh, la 1314, baiekasen, kimeran, bebai, eta gero dana eta dana onditu da, eta eskenean, hori, bueno, izan da, seinazte-seina, ja, hogeita, mar pertsona atzilotuta. eta, bueno, ta, oain egoera, egoera, saia. Zene, eta ez da asko, baina karguak, karguak eh, importantiak dira, eh. E, nola deitzen da, e, parte banda armadan edo bai. alako, edo banda terrorista alatean bai, bai, bai. egotea, e, edo hori, bueno, nahiko saia eta nahiko indartua da alako istorioak egitea. Ta bai, azkenean beste amalaukide hori, azkenean dira erresistentziagatik hori ez da enbesteako, Baina, baina, beste beste 13, bai, hori saiak. Bai, oiei bai, bai ori, e, bait, bueno, le por hacen dietena, sabotaje a Quegitea, lergaioak hartzea eta barres badiru di, hortik bueno, ba, sartu sartu nahi dutena, eh, bueno, está aquí, igual es guchienes, igual eh gures aquí hemen esa guche tiene un movimiento anarquista igual va ba, barcelonanes, madrile, un ba, movimiento ondiagira, baina igual ere sorpresa izan da, a ba, edo Granada vesalako Bueno, ba, irietan ere mateaz, se bueno, es que horre ere, aquí gües, eh horrere esa auditori edo aitxakia, bueno, ba, da va xayada ulertzea selan horrela kolekuetan ere, ba, bueno, operazioa bueno, sartu hartus ez da? está. Bai, bueno, azkenan, badau granadan, va dau jendea palenciaan la negiten, baina bueno, lan publikoa a egiten, centro social batean konzertuak egiten, solasaldiak, itsaldiak, Zanzinak saltzen eta zabaltzen, halako historiak. Ta badira kontaktuak Balentzian, Granadan, Bilbon, Madrilen, donostin be bai. Osa kontaktuak badira. Osa, bal, ez dago sare haundi bat, baina bai, osa gukezagutzen gea, Baina ez alako historietan. Bai, osa hau, oh, bueno, osa e, surrealista da, seguro. Eta principios horrela ze irakurketa egiten duzu, edo, bueno, edo, edo gaur, gaur gutxenez hori ba, gaion iburuzitze egiten egon zareten on artean, eta ze, ze, ze irakurketa egiten da, ze azkenean bueno, ba, ba badakigu ez, azken urteetan e, egoera politikoa edo bueno, aldaketa bat izan duela, eta orain disidentziaren lehenengo lerroa argi eta garbi zena ez, eta zegoenean hori ba, bueno, desagertu eginda, eta bueno, ba, ba orain horrelako operazioak ikusten ari gara ez, aur, azkenengo jabetetan ba, noren aurka joten ari diren. Bai, bai, bai, oza, guk eh, irakurketa eh, justu hori da. Oza, azkenean, eh, oain dela laurte edo eh, eta militarra, eta suetenarekin, eh, edo, bueno, bere estrategia berriarekin, o sa, de historia mm, aldatzen da, ta aldatzen da totala, eta o eta historia, historia oso oso ezberdina e, gertatzen da, amen. Justo eta bukatu bezain prontu, bukatu edo gelditu edo ez dakit zer, e, e. anarkisten kontra jotzen dute. E, Oain dela los nuevos enemigos edo alakos, eho zer. Azken bi urteotan ez dakitzen zenbat zarekada, da, zenbat atzilotu dak dauzkagu, Ah, bueno, izan da alako crecimiento exponencial bat, eh, asken bi urteetan. Así andana no la deitzen zen, eh, Frente Anarquista Internacional, Gero Gak, Gero Frente, eh, Comando no, Mateo Morralekin Bay, toain Operación Pandora, Operación Piñata, zakitzer. Bai, gure irakurketa hori da. Eh, beste jendea behar dute haien agenda egiteko eta gure denbora da, anarkisten denbora da eta egongo gara hor beti Eta horre esgain, esaten nari garen egueraren esgain baita ere lotuta egon daiteke ba, ba, mugimendu anarkistak igual bueno, ba, esagutzen dugu zein den denoren gaur egongo egoera soziala eta horrelako mugimenduak igual indarra hartzen dute eta horrelako gaur egongo egoeretan bezala eta, mesala, eta bueno, ba, modu bat ere ba, terrenoa markatzeko edo Bai, hori da, azkenean eh, hori da. Ego, eh, eh, a pasaden urtean egon dira ez dakitzen Batmani, ta Demostrazoak, Madrilen, eta eh, Bartzelonan, ta Kriston kale borrokak, ta Disturbiaak egon dira kale etan, zehar. Ta, claro hori haien ikuspegitik dira anarkistak, ta horre segatik, hasi dira alako historiak egiten, No sendea kontrolatzeko, ba sistema berriro kontrolatzeko, bai. Nik uste dut alako se observa da. Suposatzen dugu, baita ere, ba, bai hemen Bilbon, bai bueno, Euskal Herri Maian eta beste estatuko beste lekuetan, e, ba, bueno, ba, ez dakitez, e, elkar, bueno, e, asambladan arkistek eta, eta etxeokupa eta Ateneoetan, ba, bueno, buruari huelda kematen egongo direla ez, azkenean ikusten ari gara, edo noren gana joan daitezkela eta gaurkoan ez dela suertatu horrela, baina, bueno, gertada daitekela. Bai, bai... Um... Bueno, Bilbon egon dira ez zarekadak, baina bai operazio polizialak izarbeltzen, oindela ilamete bat, e, operazio polizial bat sekretua, baina per, ia amairu edo amala opertsona identifikatu zuten, eta lako historiak gertatzen dira, bai, Oza, goamen ez gara segurun e, Euskal Herrian, seguro, vamos. Aipatdu duzu irzarbeltzeko, bueno, ba, operazio edo, identificación e que ha samblaba tenostean, pertsona guztiei, ba, gainera bakoitzari le gero leku ez jarraipenekin eta bar. Horira. Eta horrenarira ere, ba bueno, estakit E, zueke komentatzen egon zarete, baina bueno eldu saiz guzkigu informazio batzuk e, ezin ez ditugunak gugeuk e, frogatu, baina bai bueno, ni komentatuko dutez e, irakurri duguna ea zuek zozera dakizuen e, aipatzen ari dira, ba bueno e, orain dela este salaketa bat baina zutela ba, taldenarkista bateko kide batek e, jarraipen aparatu bat, gps bat, zeukalako bere kotxean baina hori eh, irakurri dugu, be o sea, ez daukagun datu zehatzik baina bai irakurri dugu hori Eta sekreta bati buruz badak izuebe bai. Bai, hori da, hori da. Asuntoa da, da, da, da, bueno, askenean... Guk ez daukagu datu zehatzik, baina bai, irakorri dugu informazioa. Baina, baina, du informazio, baina salaketa bueno, sa hori, bueno, sartu gabe beste, beste parte guztianez, jabakarrik salaketa eh, egite utxorrekez, zelako garrantzia daukan horrelako egoretan esaneuta, askenean eh, gauzabe gertatzen direnean, batzutan eh, barne maian... Eh, Estabaidatzen dira, barne maian ira, egiten dira irakurketak, eta hor geratzen bai. dira. Ez, eta azkenean, igual e, kasu hauetan ere publikoki zalatzea. Ez, gero gertadaitezkenak azaldua lizateko, e, jendeak bai, ikusia lizateko garrantzitsua. Publikoki azaltzea, eta be bai, da, alako prentza horrekoak horrekoa, emotea, edo bentsat prentza horrak egitea. Bai, bai, hori egin behar da, salatu dana, zeren eta, karo, biar egon daitezke, hemen bai. Eta igual, bueno, gure parte tekezakite, bukatzen joateko, gero igual komentatural diguzo, bai. ezer gehiago, eze, suposatzen dugu, deialdiren bat, edo, adostu dela hurrengo egunetarako, edo, badagoel, bai, ezer planifikatuta? Biar egongo da, kale mani informatiboa, sortziretan, eh, etxe barrietan, etxe barrietan da. Osondo. Zabarritan parantzan, una parantzan, bueno, aquí, a Ciclad Vier, surtiretan. Vale, Osondo va ba, bueno de de Miguel Eugenia. La cartela, qué igual le está aquí te sue baina eh, atxilotuak, ea komunikatuak, den komunikatuta dauden. Eh, oaindek ez de ezer, eh, uste dugu aquí u ser, eh, ustedugo Xa suposa txendugu in koma bai, en komunikatu ta daudio bain, egongo dira beste 4 o 5 egun. Ta Madriden, Madriden bidean dira seguro. Osondoa, ba, bueno, gure partetik eskertzea que egon izana eta bueno, ba, Oste. jendeari adi bai se den, bai deialdietara mobilizazioetara, eta baiz. esan duguna, eh, se hasten direnean, ba, bueno, ba, jendea ere ba, adi egondadilla, ba gure herrietan eta se den. Ah, esker. Ah, ba, esker Ba, gizu, segui antolatu, segui borrokan Ta hori, handegoan ah, gojana Ba, eskerrik asko eta gabon Venga, milla esker, augur, mezar, ka da Un Bueno, ba, hemen jarraitzen dugu ilola irratian FMko eundazazpi puntu bostean entzuna alizan duzue, eh? komentatzen genuen mesara, ba, bueno, bilboko mugimendu sosialetako ekide bat, eh, bueno, ba, eh, asambradan erkistetan antolatutakoa, ah, ba, busenak komentatzen zigun, bueno, ba, gaurre izan dugun, ba, albiste honen inguruko xeetasunak, Eta guk aurrera jarraitu bari izango dugu, ezin izango dugu aurre, aurreztare musika sasko gozatu, gure lagun non andok beti esaten digun bezala. Abestiako zorik usteko baina, albiz tepillo aditugu, irrelkarrezketa, beraz, e, ba, bueno, jarraituko dugu aurrera. Eta errepresioarekin hasi errepresioarekin jarraituko dugu kodugu, kasu honetan, nadi eta babesa emateko preste gotera ditu bai dute gazte ausipetuek. E, bueno, ba, bat han barra amabi sumario baren baitan ausipetutako eta sortzi gazteek, sententzia gutxi barreu baterako dela uste bai dute. Eta horietatik 12 akusazio erretiratu zien fiskaltzak eta 16 daude kartzelara joateko arriskuan adieta adietaba besamateko prestegotera ditu dute. Bilboko Arriaga Plazan Bizkaiko Zipetuek Herria lantaldekoekin eindako agerraldian libre izango bagara, herritarren babesari esker izango da. Herritarron konpromiso seraikiko dugun, Herria Researi esker izango da. Eta bueno, ba jarriko dizuegu ba prentza horrek horretan, soinua estado osona, baina bueno, hori da daguena. Beratas espero dugu dana buleratu alizatea. Eta, haiek esan duten besala, e, babesa emateko prest. Adieta prest. Eta sortzi basteren aurka, goregope batzuk, naziko eta jagani bukatuta dagoen epaik eta batek sentientzean ezain aurkitzen dira. Anzolbituak, konderatuak edo espetxeratuak izango diren dakitelari. Libre bizitzen jarraitok duten ez dakitelari. Audientzia Nazionalak edozein momentutan eman dezakeen ebazpenaren zain. Erritar gehiagore libertatea okatu dezaken ebasperaren zain. Erritarron borongatea den gaineku. Euskal Herriak absolitu ditu, eta gure Herritaren hilitziz absoluzioa izan daiteke opai bakarra. Herriarrezearen daiek ikimaro eta haien daieiz osatu da dute. Herritar osatutako Herri Librea eraiki dairugu ere. Estatuak ez daude prest hori errazteko eta eskura dituzte mekanismo guztiak Erabiliko dituzte haien naia inpozatzeko. Askotan haienak ez diren, baina haien zerritzura daudetena ere jost zainaren kasuan. Ertzaintza, Beneta Berriro, erilibraren eraikuntza gailintzotak postopora izan baitu. Sabatek, Rubenek eta Xavierrek, errilibrean biziko diren, erritan librean izan nahi dute. Hori da, euren erabakia. Audientzaren ebaspe da izanik ere, ez aiek, ez gu ez du honartuko, ez baitu gu honartzen, euren erabakia argira. Libre biziko dira Euskal Herrian, herri azkean libre biziko dira. Hori dela eta, herritar orori herri azkea eraiketzeko bidean bere berekarpen egiteko deia gosatzen diogu. Beregunean abiatutako prometi, kontartasunetik konpromisora, bakoitzak bere ekarpena eginez lortuko baitu herri libre hori. Gure aurkako sententzia edosen uretan heldu eta edoselakoa izan daiteke. Horregaitik guztiok, ari eta babesa emateko preste gotea garantzitsua izango da. Libre izango bagara, herriaren babesari esker izango baita. Herritaron kompromisos eraikiteko ikiteko dugun herri agesien izango baita. Mila esker urbilduz areten guztioi. Beste barik, espero dugu, hurrengo baten elkartzen garenean gure absoluzioa gaz hitz egiteko izatea eta hala espada herri libian dituziko gara. Bueno, ba, hortxe sandugun bezala, bueno, gaita sortzi e, ausipetuen oarra, eta preste egoteko sententzia bat horreta. Eta bestalde batetik, ba, bueno, pasadan azteko e, guardia zibilaren operazio polizialaren ostean, non e, pastor operazio hori jake materen ozteko hoiek, non ba, bueno, ba, etxerat eta jaikia diren aurkako sareka da hori, ba, gaitsetxi eta gaitsetxi zuten larun batean, eta euskal presoen eskubidak defendatzen ditu zuten... E, Milakalagunek donostean egindako manifestazioan, bakearekin eta konponbidearekin komprometituta daudela diarezi zuten, eta, bueno, ba, esamezala bari, manifestazio jendetxua. Eta beste manifestazio jendetxu bat, izan zen, e, zora luzen, Sabin Mendizabal, Ieslari gaztea, azke usteko eskatu, eskatzeko, egun kalagunek parte hartu zuten manifestatari horretan, badakizu ere, ma <coughs> ba, pasadan astean, Sabin Mendizabal, Ieslari gaztea, txilotu zuelako, frantziako poliziak, Aztelenean donapaleun euroagindu atarteko. Duela bosturte egin behar izan zuen erbestera alde, eta azken astetan Euskal Herrian bizitzeko erabaki hartu zuen sabinen tokia bere gogoan dagoen lekuan dago, non nahi, han behar du. Adierazi dute soraluzeko e, gazteasamladako kidek. Horrez gain, salatu zuten, zenbait komunikabidek informazioa manipulatuta eta faltxua zabaldu dutela gaztearen inguruan eta izatekotan, mendizabal bere buruaren jabe eta soraluzeko gazteria erako kide dela azprimarratu dute. Martxoaren hogeita maikan, aste artean, nauda bihar, pasako da epaiaren horretik, poko hausitegian... Eta orduan erabakiko du epaileak, bendizabal, espainaratu edo ez, uneotan pon dago preso, eta entzeman dut zut, e, zutenetik senideak lagunak eta konfidantzazko abokatua ezin izan dira berarekin elkartu, eta egoera horretan izango dute epaile horretik pasarte. Atxilok eta zalatzeko, erritar manifestatu zen soraluzeko kaletan larun batean, protesta amaieran senideek lagunek eta gazte asambradako kide kartu zuten hitza eta inguruko jendeari elkartasuna eta babesa eman izana eskertzearekin batera, bendizabalazke usteko eskatu zuten eta ba, biharbeste batzari informatibo bat egingo dute plaza berrian narratxaldeko saspi edan. Eta garritzen dugu errepresiarekin, kasuanetan jonantzaren kasuarekin, zerregin zuten jakiteko eskubidea aldarreka dute bere zenideek, eta bueno, bideotxo baten e, e, lort, bueno, e, bildu dituzte aldarreka penariek, eta segituen nentsu denari zango dituz. Ba, bueno, azkenan erabakidegun gaur biltzea laguneta senideak, ba, ia zei urte beteko direlako jondesa gertu zela. Bi mila behatzeko api daren tren bat hartu zuenetik baionan, ba, ezken durlako ezer jaki nila urte bete gero arte. <misa> Lehen dengo, maiatzaren amabostean hiltzela e, jakin genuen, eta bere gorpua gertu zen nila urte bete gero ospitaleko gorpu Milak eta ugari nintu, garai jortan zehar, areak hon ginen, argazkia, galdeketak ospitaletan, kartelak jarri, tren geltokietan, eta urte bete hortan ez genuen ezer jakin gorpua gertu zen ARTE Eta 2002 urtean Tuluseko epaiak erabatizun auzia iztea. Ikusi ikusten bat zituela irregularidade batzuk, baina etzela jarraitzeko muduka eta itxin batzu zula auzia. Eta guri, bono, beti izan ditugu susmoak, zegertatu izan ziteken jonekin, baina gaineak jakin da epaile batek ere irregularidadeak ikusten dituela, ba, susmortan jarraitzea suposatzen dugu. Eta gerora bak izan ezan zen hori txita, ba, estatu frantzisari eskatzea da, erantzun kizun zibila. E, urte hortan jonekin zegertatu zen, naizta jaki, naizta ebila ibili eta galdizka ibili. Bera etzelako ikusi, ez aurrera pausirik ez intentzio horik, ez saialak Eta horren ere eskatzen dioguna da Estatua erantzun kizuna, horren erantzun kizuna. Urtebete hortan, oda esagertu zenetik, eta gortutegian agertu zen arteko, erantzun kizuna. Duluzen eskatu zen, eta bueno ikusi da, baiet, iguale irregulariade batzu badaudela, eta Parixera guaz, Parixen bizta bat egingo da, apilaren batean, eta bizta hortan, izango dela, ogin nintuko bizta bat, epaile batek erabaki barko du hauziarekin jarraitu, alabet irako itxi. Eta eskatzen duguna da, ba, Donostian egingo den konzentrazio batera sortzio duko konzentrazio bat, indarra, man nahi dugun konzentrazio bat, eta abertara eragile ezberdinak ditugu, baina, orbanakoak ere ditugu, ba, ma bitatik. Arratxaldeko sortziak arte, ba, bulebarrean egon daitezen, ba, jonen egia aldarrikatuz, jonek ez egertatu zenaren egia aldarrikatu. Eta ba, eskatzen duguna da, egia. Egia, hau da, dutxe zegoa, ez dakita azkeneko atxa, baina, bueno, parisera iristeko indar hori igual azkena izan daiteke da, daukera, eta orduan egia jakin edugula, horrein epaiak eragokitzen badula iztea, bide guzteak etxiz eztigula. Bueno, ba, hortxe jonantzaren familiak, eh, zeraren aldarrik altzen duen, ba, bueno, egia jakina dutela eta aurrera jarraitzen dugu eta bueno ba, gaurko gaurko operazio ba, ba, esan dugu esmo saldegea bueno ez dago indarrean e, etzi sartuko da este azkenean baina bueno ba Ba, honen e, ondorioak izango dira ere horrelako bueno, atxiloketak, eta, eta bueno, mosagel legearia horregiteko kaleak hartzera ditute Espainiako Diputatuen Kongresua konartu dagoeneko erritarren segurtasunerako legea, Mosa legea bezala seguna eta guztaiaren batean indarrean sortuko da. herritarren kriminalizazioaren kontrako plataformuako hartazidua dira espenazkatasunaren eta protestarako zein mobilizazioarako eskubideen aurkako neurriak direla, oinarrizko eskubidea kurratzen dituztenak. Jendartearen eraldaketa eta abekuntzaren aldelan egitea, zilegi deraldarrikatzeko mobilizatzera ditute eh? dute. Bilbo, Iruina eta Lehiako kampusean protesta jendetsuak egin dituzte, eta bihar, azte artea martxako geitamaika, donostiarre entxandeizango da, manifestazio gingo dute, arratzalteko saspietan bulebarretik. Abiatuta, balokasue interneten, herritarren eh, ba bueno, eh, kriminalizazioaren kontrakorplataformaren irakurketa, baina baita ere, balokasue, bueno, eh, erakutziko dizkizuegu, ba, ba bueno, aldege honen inguruan, ba, egindako adierazpen batzuk, eh ba, ba, bueno, egin se mobilizazioetako baten, beraz bueno, haien e, ahotik entzume duzu eta eta prentza orrago komunikatoreak urteko tan, ba da kis bakaur hemen e, PPRN egoitzen aurrean bildu gara. Gaurguian eh, aproberttzen dalako eh, Espainiako eh, Kongresoan, bai eh, gizarte Segurtza, segurtasunerako legea, bai zigorkodea eta baita zigorkoderen aldaketa terrorismo delituen inguruan. Hirurak eh, beste lege batzuekin batera, ba, pakete bat osatzen dute eh, jendeari eskubidea kentzeko. Eta eh, Kenttzen diren beste eskubideen aurrean be, eh, eh, bueno, hor protestan dagoenean, Ba, e, Protesta hori galar eresteko. eta horregaitik gaur hemen biltzen gara, ba, salatzeko zein den erresponsablea eta baita ere deialdi bateiteko. Datorren larun batean, Bilbon, e, Arriaga plazan, Arratxaldeko boster dietan, manifestazioa daitu dugula, ba, jendea eskatzeko bildurra galdu behar dugula, lortu nahi dutena da ba, bildurra barruan sartzean, bai izunen partetik. bai... E, Bueno, gure protesta eta kriminelezatzearen bidetik eta bildur hori galdu behar dela eta kalera behar da horregaitik deitzen dugu, deialdea egiten dugu e, deialdea usatzen dugu, datorren larun batean bosterdietan harriagan plazan ba, manifestazioa ditera Hortxe bueno, ba, plataformako kidearen hitzak eta aurrera jarraitu behar dugu esan bezala ba, bueno, ba, gaur elkarsketak ditugu badaik badozkagu e... Bueno, e, gauza mordoa eta ba bueno, aurrera jarraitzeko ordua eta kasu honetan magoaz, goiaz Sahara Saharara que e, bueno, ba, e, aliaren e, goera argitu egin baita eta eh e, Bertamera utzido suiteginoanalak hasana alia ekintsai esaharrararen kanpora keta Bizisorako espetxe zigorrera kondenatu zuen Marokoko epaitegi militar batek, de misik izik, eko duintasunaren kanpamentuan parte hartzea gaitik. Une horretan Euskal Herrian aurkitzen zen gaztea, eta bertan geratzeko autua egin zuen Espainaria zilopolitikoa askatus, urtarrian ordea zilopolitikoa aukatu zion Espainiak. Alia gazteak, badez elegitea aurkeztu zuen ausitegin azionalean, eta hauk anporatzeko agindua bertan berautzi du tribunalak. Amaika izan dira bere askatasunaren alde Euskal Herrian zehar aurrera diren elkartasunetaba bezkeinuak, eta 2015ko urtarrilaren 21 esaterako Euskal Herriko gehiheragile gehi politiko sindikale eta sozialek babesutakoan hasioa manifestazioa egin zen Bilbon. Eta bueno, ba bideo bat badago interneten, reporteria Jarriko Genisuen, baina kasuetan ba, ba bueno, eh badago eta buka correr dugu, ba, denbora falta dela eta... Eta kaso honetan palestinara salto, palestinar lurraren egunean sionismoaren aurkako euskal herriko zarea indartzera deitu baitute, eta bueno, badakizue martxoaren gaurko da palestinar lurraren egunen sionismoaren ba, aurkako euskal herriko sarea indartzera ditute, sektore desberdinetako amaika kolektibok, musikataldek, eskuntza eragilek, kulturarlokon orbanako zein taldeek, komunikabideek, talde politiko eta bar atxikimendu eta konpromiso guztiak jala eh, gidoia eus.eh.euskalerria.org webonean e, ari dira eta bideo bat kaleratu dute horien guztien ba lagin txiki baten batekin, es. Eta gogoratu dute ba e, egun, Israelek Palestina lurrak ebazten jarritzen duela bertako legezko biztanleak kanporatu eta koloniak keraix. Eta bueno, ba ira kurriko dizuegu prentza horra susenean, sionismoren aurkako Euskal Herriko sarearen oharra. Euskal Herriko gaur marxoako geitamar palestinar lurraren eguna da. 1903 uro martxoaren egun horretan, palestinal gizarteak greba orokorrerako deia egin zuen Israel-lar zionismoak etengabe egiten zion lur lapurreta zirelata. Ejercitoak Israel-lar iritartasuna zuten saspi palestinar gazte hilzituen, grebarekin bat egin ez egiten ziren manifestazioetan. Gerostik, martxoaren nogeitamar hori palestinar herriaren... Eskubide xilegien aldarrikapen egungi zageratu da. Urteak joan urteak etorri, palestinaren kolonizazioak bere horretan darrai. Egunez egun, ezegun, israelek lurrake basten ditu, kanporatzen ditu bertako legezko biztanleak koloniak ere ditu, eta bertan munduko edozein bazterretik ateratako kolonosionista atzerritarrak okatzen ditu. Jardun bide horiek nazioarteko legedia eta gizasku eskubidea akurratzen dituzte. Dagoeneko milio baino gehiago kolono daude legezkanpoko kokaleku horietan, nazioarteko legediaren araberak kokaleku guztiak dira legezkanpoko, akauda legezkanpoko horiek dira Israeldar gobernuak legezkanpoko bezala izanatzen dituenak, eta ebatxitako hektareak sortxirun mila baino gehiago dira. Lurren lapurreta horrek, bere horretan dirau, gero eta azkarrago, eta berarekin batera palestinar biztanleria historikoaren garbiketa etnikoa. Israeldar irritartasuna duten palestinar pertsonek, Israeldar estatuan bizidirenak, bazterkeria pairatzen jarraitzen dute badago antxinako herri palestinarrik aitortzarik ez duenik, eta hori dela eta horrekonturik gabe bizi dira, beste batzuetan, bere biztanleriko puruari dagokiona, baino transferentzia txikiagok jasotzen dituzte. Horrez gain, Israel estatuak pertsona hauek eskuntzan eta nal munduan bere ditu. Azkenean, bere bazterketa eraginez. Egun honetan, mundu osoan zehar egingo diren ekimen asko Israeldar estatuaren aurkako boikot, dezinbertzio, eta zigorren bds kanpainarekin eta Israeli boikot kultural eta akademikoa egiteko pak bi kampainarekin lotuko dira. Ekinmen bi horiak palestinar gizartetik sortuak dira, eta Israeli boiko egiteko deia egiten dute. Ariketa Israelek nazioarteko legedia eta gizart gizaskubideen printzipio horokorrak bat etxendituen arte. Euskal Herrian amaika ekimen mobilizazio eta kampaina egin dira BDS etarekin bat. Geroz eta gehiago e, dira kampaina honekin bat egiten duten norbanako eta atxikimendu guztiak jalla, ih.org eh jasotzen ari dira eta horien lagin bat gaur aurkezten da bideoen bideoan ez bueno, sartu zaitezkete jalagidoih.org eh webgun eta bideotxo dago bideotxo ordo kasue lagin bat dauden eta etorriko diren atxikimenduen aniztasun eta zabaltasunaren erakusgagarri izan nahi duena Ezin eguna proposagorik zeek ere zegoena eman desauenen zionismoik gabeko Euskal Herria lortu arte. Eta aurrera jarraitzen dugu, kasuan eta neundaka pertsona bildu baitziren e, bankuen lur, lukurreriaren aurka eta miren peinaren omenean. Eta, bueno, bauri, aste erteetan eguzkitan kolektiboak ditutako manifestazioa izan zen, arratzaldeko seietan abiatu zen e, gurutzeko plazatik izan. E, Atzo, ibi jaldia isilpean egin zen, Maria Peñaaren zineitartekoek ala eskatuta. Eta, bueno, goratzen duzu, pasan astean e, komentatu genuen, e, Maria Peña korko jongo favorezien presan egiten zula lan, 2000 mairuan kalderatua izan zen artela, angabezia laguntza maizu zitzaizkiolarik ezin izan zion hipotekaria horregin, eta pari laguntza eskatuzion, pa laboral, abokatua laboral kutsara joan zen, eta, bueno, ba jardura honen kodea aplikatu zideza joten, eta zorra bir negoziat esaten, eskatu zuten, eta bueno, eskenean ba, e, ez zioten e, onartu, hori osteo lehen izan zen, eta larun batean, ba, beres buruaz beste egin zuen Maria Peinak, eta bueno, ba, gisa manifestazioa atzo. Eta... Kasu babono ba, bueno, munduragoaz, eta hile egun noainen sauritutako langilea, berrogeita urtzi urte zituela, berrogeita bederatzi parkatu. Noain go, enpresa batean, eren egun zauritua izan zen, larunbata eguerdean gertatu zen iztripua, auto entzako egiten dituen lantegian, eta berrogeita bederatzi urteko langileak pieza metaliko batekin kolpatu zuen burua, eta kolpeak buruko traumatismo larriara inzion gaurgo izan bertan nile indena. Eta atzo erandioko Bez esa lan tegian, izan beste lan istripu batean berriz, bos langile zauritu ziren, langileetako batek orputzaren euneko larogeia du eta bere egoera larria da. Gurutzetako ospitaleak jakinara ziduenez gainerako laua karin zauritu ziren. Bez esa, aluminio SL, e, metalariñak urtzen dituen galdategia da, eta istripua ordu batak amargitxitan gerratu zen, eta bos langilek lade baten, bueno, ondoan zeudenen, ba horiak jaso zituzten. Eta, bueno, ba eh apurbatolan dana segituan aurrera jarraitzen dugu eh honetan txantrearagoaz e, Iruñako ausora eta okupazioarekin e, lotuta dagoen malbiste bat e, ba, bueno, etxe bate bilatzen ari dira okupatzeko ba, orain dela urtebete ausoko gazte batek ba bueno ba, E, lortzeko bide bakarro okupazioa zela erabaki zuen, eta etxe bizitza bat e, okupatu zuen, saspi urte baino gehiagoz e, utzita egondakoa. Eta, bueno, ba, ba, Nafarrako gobernuak dela etxe horren jabea, ba, bueno, erabaki du pertsona hau etxetik botatzea, eta, bueno, ba, ba txantreako eman bulegoa, eta txantrea zona libre de desauzioz, e taldeekin edo eragilekin eh, batu dira ocha.info proiektu komunikativo kolagunak bideo bat egin dute guk bigarren partea jarriko dizuegu euskaraz dagoena baina bueno ocha.info osorik ikus dezakezu bestela. Opa, eixo, eixo. Zue, zut, ba, eso, eh? eso. Sei, da poquito yasubai, klaro, saltos, saltos. Bueno, Irune, zure egoeraren berri jakin nahi nuke. Ba, orain dela urtebete etxetik alde entzenuela. Eta erabakizanuela itxiontara etortza Nafarroko gobernoa erena da eta azazpi urte zera matzen utxik. Eta guztatuko litzaidakea zaltzea zer dela eta egintzen nuen okupatzeko autua? Ba, beharra ikusin nuelako ze azkenean hori alokatzeko e, aukerarik ez nuen eta orduan e, erabaki nuen e, gazte mugimenduak lantzenari zuenez kontua ba, haiekin e, lan egitea eta eta bilatzea holako etxe bat. Badakizu okupen inguruan batzutan dagoelako mamu bat zaurre gitzi asko jendeak dauzkan Uste Ustelak horregatik erabaki dugu zure bizilagunei galdetza haiek ea zer pentsatzen duten. Egitan ta, bueno, baduzu erakutsixiko dizut, bai, bale. beko pisuan gazte bat bizi da, gobernuarena den eta utzik dagoen pisu bat okupatzen. Ez dakit, ungiru ditzen altzaizu? Ba, bai, azkenean nik uste dut, ba, pit, saa, pertsonak pisuan beharrean dauden enean, eta ez dakit, olako, ez dakit, bien publiko bat den enean, nik uste dut, ba, dela utxikagon, orduan, bueno, esbaldimadiete, irten bideak ematen olako pisuei, ba, niri oso legitimoa iruditzen zait, ba, beste pertsona batzuk, beste bide batitatik okupatzea. No se, sé si tas enterauk, etienes una okupa ¿En el vecindario? Sí, sí. ¿Es buena vecina? Sí, sí. No, bueno, tampoco eso yo la veo por aquí pasar de arriba y para abajo. Tampoco me hace a mí ningún bien y ningún mal. Pero bueno, yo me conformo con que no moleste y con eso me vale. Y como no molestan y eso, hacen las cosas que hacemos todos y participar en las cosas del portal de reuniones y se hacen cosas y están, pues bien, me parece bien. Bueno, Irune, escuché unes, a usted que bien va a ver nada, está Ba, bai, gainera hori ba, emanzipazio bulegoarekin batera e, biz laggunkin harremanak lanzenari ditugu ere. Pisu honek zazti urte zeramatzen utxik eta zu sartu zinen, Nafarroko gobernuari ordura arte zitzaion hasiola izan. Derepente bai irudi inporta zaioola eta presa presagertu zaola zu desalojazeko. Kontaidazu pixkat nola dagon egoera. Ba, Foruzainak etorri ziren nazaro aldera, identifikatu ninduten eta horren ostean eskutitz etorri zitzaidan. Eta bueno, bertan, e, prozesu administratioa eta hasten e, dela dio. Eta bueno, orain e, alegazioak aurkeztu ditut eta e, zain nago, haber e, zein den alegazioen erantzuna. Alde batetik izan daiteke alegazioakon hartzea, eta orduan prozesual uzatuko litzateke pixka bat, edo bestela ez baditu zoon hartzen, ba, e, denborat arte txiki batean kanporatuko ninduten. Orduan ba, bueno, orain ortsenago zain, abertze zein den erantzuna. Bueno, eskerrik asko kontatzagatik, zure asoaren berri emateagatik, animo eta aurrera, eta berruna da Esker. Bueno, ba, Eskerraka hotza.info lagunei egindako lanagaitik eta horrela jarraitzen dugu, kaso netan donostiako beste etxe bizitza okupatu batiburuz eta, bueno, ba, egezkanpoko ustea egingo zuten eta bertan bera ustea lortu dute. E, altzako gazte, batek, gazte talde batek duelaio dute okupatu zuen urteak kutsik zera donostiako bila genara eraikina, baina pasadein astean ertzaintza etxera sartu eta atea indarrez botaz etxera sartu zen e, atea indarrez botaz gazte kadiera zidutene, sordutik erresistenzian bizidira eta gaur bertan eraikinaren jabea etxea ustu eta tapiatzeko asmotan joan da, igeltzero batzuekin atea bota du baina ertzaintza eta gazteen abokatua bertaratu dira eta ustea bertan berautzi dute jabea legezkan poari zelako, gaztea kanporat naian, epailearen agindurik gabe. Poliziak gazteak identifikatu ditu eta aurrikusi liteke jabeak eraikinaren uste prozesua biatuko duela epailearen haindua lortzeko. Eta, ba, bueno, bagoaz erre kale horreak asunetan, eiz eta albiztea boraindela baina azte terdi edo gertatu zen, e, bueno, garrantzitsua eta interesgarra diltu zaigu, ba, erre kale hor bizirik proiektua e, auzoan bizitzeko baldintzak egokiak direla adierazi du, ez? E, oarra irakurriko dizuegu zuzenean, atzoa osoaren egoera berri ematen zuen txostena orkestu genuen udalean. Hala ere, gaurgoizean goizean, polizian zenbait auto gerturatu dira ausora, ensantxe hogeita bateko arduradun zein udaleko teknikariekin. Gure etxeen egoera, ona ziurtadezaten, udal teknikariak gure etxeetan sartzen utzi ditugu, ez ordea polizia. Teknikaria hauen hitzetan gure etxeak baldintza honean daude. Azken aldian, bestelako informazioen intenzionalitate iuna agerian utziz. Azkenik, aldera bat luzatu du nahiko genuke, zer gaitik ibigidira ertsaintzaren irufurgoneta ausotik, zer beldur dira, jakin desatela ausoa bizi berritzen jarraituko dugula. Naiz eta honek, zenbait interes kolokan pini, haupa errekale hor. Ba, bueno, dakizo informazio batzuk egon direla hortik, ba, esan ez, e, bueno, etxe bizitzak, errekale horreko etxe bizitzak, ez eude la baldintza egokietan bizitzeko, eta hori izan da, ba, modu bat presioa sartzeko edo, Bueno, Uso honi, badirudi, ba, bai aien teknikariek bai tauda lekoek, ba, onartu dutela, badagoela, bizitzeko baldintza honetan. Eta, bueno, utsiko ditugu maierarako, ba, orain dik baditugun albiste batzuk, ea elkarresketen orde ondoren egin ditzakegun. Beraz, musika purtsu bat, eta orain txabertan, eguneko bigarren elkarresketatuarekin, hau da, herri unibertsitateetako entoratzei, eta parteratzei batekin. <tik> Ritmos que vienen yo, son ritmos que van Dime dónde estaban yo, dime dónde están van van Bailarinas de Can Can, tu clan Pam Pam Lo observo desde mi divan sound Desde el underground Aputa mi tanteo, es otro touchdown Estilo placaje, traigo mi mestizaje Soy fiera salvaje con cuero y maquillaje No hay nadie que rebaje Cultura y mensaje, mi escritura Mi locura para que la rebases Mira como vienen yo, mira como Bam Bam Mira como vienen yo, mira como Bam Bam Como vienen yo, mira como van, mira como vienen. Mira como vienen yo, mira como van van, mira como vienen yo, mira como van van, mira como vienen yo, mira como van van, mira como vienen. Yo, mira como van, van, mira como vienen. Please me clap clap, se acabó tu tiempo, marco tu tic tac. Pas pas, especial dedicas, más. Yo no veo dónde van tan tan tan tan, a mi caminar tan tan tan, tantas cosas que contar paso atrás, yo sé dónde estoy yo, este es mi lugar, Bilbo es la zona, te diré cómo funciona, ellos van y vienen, yo sigo bailando sola, lírica controla, a golpe de gran son solos sol, sol, dos sol, sol, sol, nadie lo cuestiona, mira cómo vienen yo, Que los frenen, deja que te lleve de par y con los frenen. Dime cuánto pagas dime cuánto debes. Es mi aliento en tu nunca, el que siempre te telefonoaren bestaldean, gaurko bigarren elkarrekstatua, gabon. Apaon. Bueno, lenda bisi, eske ricasco gaurremen gurekin izate gaitik, ordu hauetan. Eta, zorratik, eta zorratik. bueno, a ba, vasentit ba, sendo okupasan astean, eh, askenean ezin izan genuen eh, Bari, e, konexio hori edo esarri, baina bueno, gorkoan bai, Bari, posten gara, eta, bueno, ba, hauri, ba, komentatzeko Herri Unibertsitate inguruan ba, Bara, bueno, bai. azteko gure, ba, lehenengo galera doz, zer gaitik, ez? E, noiz astenda, ba, bueno, ideia hau, e, zuen buruetan bueltak ematen, eta uh -huh. eta zeinen arrazoi nagusia do Herri Unibertsitate hau bekantolatzeko. Bai, azkenan, ba, hori, e, argi dago, ez? Haur engungo ezkulta sistemoletan, ba, da gora sartuta dinamika bilakara batean, zainetan badoan privatizaziora, elitizaziora, eta ba, gure ez dakit, ba, muimendu ban, no? ikasudok askotan ba, esan dugula, ez? E, ba, aldarrikatu dugula sistema alternatibo bat, eta ba hori, ez dugula ino, inoiz horrelako pausurik eman, ez, sistemari eraikiztena harteko. Eta hori, ba, ikusen nuen eguara bat, non... Ba, posible ikusten genuen ja, ez ba, ez? ya eztakit ba pausu hori ematen hastea ez zerbaita bakanukan egonda aurretik lanketa potente bat eh pues inguruan, ez oñarriak zehazteko eta idazeneraia ja praktikaramate era praktikarara eramatea zen askenean ba ere ba ala, e, gokia da ez 2015en ba ez horren atarian gaude Bolonia da fikatu da dago eta universitatea dago nolaiteko, ez dakit, e, odei batean orainez, ja e, estruktura eginda, aldak eta potenteagoen esperoan, eta, ba hori, ikusi genduen e, momentu opetikia zela, ba pum, planetatzeko magure ba, alternatiba ez. Nola izan da antolakuntza kuntza gusteeria eskenean, bueno, Euskal Herriko Kampus ezberdinetan mm -hmm. antolatu duzue, koordinatuta egonda, bakoitzak bere aldetik egin du, nola nola gauzatuta gustuen. Bai, hala se bai. Bueno, eh historia izan zen, hau asitzen ias, eh Leioanes, Leioñingenuen lendes lemisualdiz, hori da eta eh ida Euskal Herria. Berez ez dago ninorako koordinaziorik e, Kampusen artean, baina bai e, oinarria ez. oinarria ideia zabaldu da, eta ikasleko kautogeskin dute Kampus ezberdinetan. E, Nozki, bakotxak bere moduan, bere bariabideak bariabidea ontuan hartu, ba aurrera amateko ez. E, gure kasuan ari ba, sortu bortu zen sustapen talde bat, e, otxaiasieran, bilzen e, Kampus mailako lehiako Kampuseko asanblada talde, Eh, ba, ez dakit, eh, interesatu zazeta zegoen pertsona oro, eta hori joan da piskanak a ba, lanean, itzazdiak tai errak, eh, bilatzen, horiek zehazten, eta erren ditzik eta bere ere eh? Eta poli, politia izan da ikustea nola erabiliten, erabi, diren ere, ba, lanketa, ez dakit, ba, desberdinak edo eh, kampusoko etxak izan duela bere lanketa, baina guztien, eh, ez dakit, ba, alternatibadea ere ikite ere Errin istiote hori bantzeko izan du dela, eta horrek erakusten du, oinarria ja ba, ya, ba dauzka gula, eta da zigula zer zerren lortu nahi dugula, eta zerren lortu nahi duguna, eta bagoazela horretan ba, ez haipatu dituzu, itzaljak eta taierrak, eh, guztatu mm -hmm. koletzeko gehiak, ikita holan, ze, bueno, ze beste formatutan edo ba, antolatu dituzuen hor e, bueno, zuene gitarabak, eta baita ere, ze, zein txu gailan diren, edo, bueno, gutxi bora bera holan, zein dituzuen, eta, eta zer gaitik, eta zein txuei, ba, garrantzigeiago eman zaien, edo, bueno, ze irizpide jarra dituzuen hori mm -hmm. antolatzeko orduan. Bai, e, ideazen, bueno, bueno ba, aparte, ba, uniesi ere, enban barko ditekeen, Ba, ez dakit, gait lantz, da lantzat, ba. bai medikuntza aldetik, zein fizika, zein kimika, letren aldetik, ba, bilatzea, gaur egun, ez dakit, da, bastertuak, ez apalduak dauden gaiak, ez? Eta aparte, e, ikusten egen duena datzen, ba, azkenean gaur egun ez dagoela, univerzitatea dagoela gizartearen analintxibatak itera bideratuta. Eta univerzitatean ez direla lantzen, benetan gizartean ba, berdiren gaiak, berdiren gaiak, ez dakit, A bibia te materren bideko ikasleak ez dutera lantzen eh kaleratzen inguruko ba prozesua eh edo dinamika hori jarrituber dena edo ezagik eh gu gabez medikuntza ni medikuntako ikasuneak ta ezogururen tenere ba erritar medikuntza edo ezogurarentzen ezagik azkenan sistemako erak e, edo sistemaren onurarako eh ba edo ez efeitoeskeng galleg ba hoiek fisiko aldottzea eta hoiek mamitza ikasunen artean eta ikusa ere fiskatetorri ziren ei ba ba haudela gai batzuk oso garrantzitsuak diren aketarso potentea direnak eta zirenak ez taipa ten ez? Eta aparte, eh gaihoeek e, ba plaza daztea, plaza tetse talantez artea parte eta aparte, ere ba eh jendea ere, esagik, ba jenerikustea alternativa alternatibo ordeneraketan, ba se pausu zeurratz, ze, e, ze oinarri e, eduki berdiren, ez? E, Azkenan Ba batzuen eskuzegoen baddo informazio edo baliabide bideo horiek ba, guztien guztien ganak plazaratzea eta ikustea ba, nola e, guztien artean ba, bloke ez jarrita ere e, ondoriodo edo, edo inemaitza berdinaen bertu ziren izan zen hori zen zerbait ikusgarria ez eh? eta e, Uniitatetaaren ermiteen bilakera horretan ere hirig eguneko bilakeran Bai, bueno, nik pertsonalak, baina gure komentotu izan dugu e, gure artean asko, eta e, nuatotu zen, kriston-kriston e, bilakara eta igoera jendaren mailan. Azken egunen egin, egin dituen guk debate ireki batzuk, e, iska da aurretik egon ziren italdien nildotik, eta, ba, sortu ziren debatzeatzuk, zenetan, ez dakit, e, lan batzuk oso-oso potentak, ez? eta beniten izan zen, ba, oso unki garria gure eta tere, ikuste, jendeak, barna datu zituela edukiak, barna zituela ideiak, eta ez dakit beste edu, e, pedagogia e, modu batekin ere, ba, lortu eitezkela bentane maizak. Eh? Beraz, esan desakegu, ba, ba, Herri Unibertsitate jardunaldia hauek, hasi bat izan direla, asia ere induzue, ah, zer ezperduzue bai. mendik aurrera, eta, e, bueno, bai, noski e, Herri Unibertsitate jardunaldiak antolatzen jarraitzearen aldetik, baina baita ere, Eh, nola ustartu estakite eh, ba, formazio edo eskuntza esregulatu mm -hmm. hau ba, ba bestearekin, formalagoarekin nola mm -hmm. posible ikusten duzue benetan hori ba, bueno, gure unibertsitate edo gure eskuntza sisteman ba, benetan bueno, barneratzea edo edo sartzea? Bai, e, idea bere badago, eh? e, aztea ja tertatzen ere, bai, herren horitzetan bueno, lan diren, lan du diren ere eduki asko eh, ba, kurrikulum ofizialean. Eh? Formatuan oski, elizateke izango gaur egun daukagun ezkuntasistemo eh, netan dagoena, baizik eta hortarako egin bercone aurre lanketa bat ba klase horiek edo nola egin bercotekeen ba zehazteko, azte ez? Eh? Eta bai, berez, idea badago eta ematen eh, du neko traba gutxi leudekela, zeren Boloñak eh, uzten du temariaren zati bat irakaz denesku, departamento denesku eta benetan horre ikasleko ba, departamentu horiek nitegin gogabendu, irakaslekin nitegin gogabendu, ba izango denuke e, e, tartzea bat, ba, e, edukik diko horiek e, txertatzeko. Eta, bueno, e, balago hori ideja, lan asko eskatuko du, denbora eskatuko du, eta emaitzak ez dira ba, papatekoak izango, ez, baina, bueno, bizkanaka bizkanaka ba, ideada hori, zerrin dut ziratea hau, ba, benetan legitima, legitimatzea, ba kurikulumu lumenaren bernean. E, bueno, herri unibertsitate hau antolatzerako orduan eta gero ba, ba, jardunaldiak eh aurrera joan direneenean, suposetzen du gore informazio eta jakintza mordoa pillatu dituzuela eta bueno, uh -huh. ba galde, bueno, galdera edo horrekin se oserre egiteko intentziori daukasuen, eh badakigu bihar dokumental bat edo e, aurkeztuko dela. Eta ez dakigu, hori da kugu bueno, horres aim este se oserre do, bueno, igual comenta gozuapurba ser eingo den guztionekin Bai, eh bueno, este documental eh hacía que riten topatuk egin duen dokumental laburra ezrenatuko da euskalerriko hiru Egeuuskalerriko hiruetan, eh bakoitan leku espainin batean eta hordezberнина noski. Eta bai, ma, ba, fiskator eh bildunaitzen, eh, ez, Herri Universitarioaren e, ikuspegi hori, ba, utopiko e, ikustegien hori, ba, mendetan errealitate birtu dugula eta errealitate birteko, ba, Ez dela inongo ba, lanik egin behar, eta ez dela inonako ba, e, ordu pila pasara horren lanketa, eta meretan behar dela horretarako gorondatea. Eh? Ta... Ba bai, zan e, duzuna, ez? Eh? Azkenan nahi duguna da, ba, erreniozio eta ez izater, e, urtean behin egiten den gauza puntual bat, erpintza puntual bait, baizik dinamika baten barnean sartzen den zerbait, ez? Eh? E, Norski, e, hemen e, erreniozioetan, ortengo errenioziozioetan lan durien gaiak, E, ba, ideazen pizkanaka e, pizkanaka lantzen eta sakontzen joatea ba, jendearekin, eh? Askotan ere zaila izaten daula e, uniercizitatean ba, dagoen jende askoaren iristea eta horrelako ekintzekin ba, irizten gara, eh? Eta jendeari, jendeak jansoten ditu askotan ba, e, dakit, e, iritzi edo beduki ba, baztertu horiek eta argitzen dira eta berriak esaten bai ba, hau E, badago ez da, hemen krizkan alaza daude, hemen gizarteak gizartan dago krizkan alaza, eta universitatetik ez dugu inolako ez dugu ba, lanketarik egiten horren inguruan, ez? Eta piskat ere ba, bakotxaren txipori aldatzea, eta bakotxak ere bideratzea ba, ez dugu zartzea lanketa horretan, eta adibide bat, ere matzeraren, ba, e, universitatetan editen dugitugun lan, lan asko, ba, bideratu beharrean ba, gaindiztera, eta nota barateratera, bideratzea benetan Ba, e, gizarteak behar duen e, ba, ez dakit eh do puntu bat edo bat eh alojo batik aportazi bat eitera ba kocha que legituden eh ba variabilidad bai bai kimika fisika eta azkenan hori ba, bideratza ere eh egiten dugun un landau gizartearen e, aldaketara, ez? Eta hori funtzeskoa da, ez? eskatzen du eskatendu, kristalanez... E, denbora pila dorko da, baina bueno, pizkanaka pizkanaka, bakotxak ere gure hazia jartzen badugu, azkenean e, benetako bazoa sortuko dugu eta hori da hori da gure helburua.: Ondo da, gure partetik e, bukatzen joateko igual e, uh -huh. ba ez dakite komentatu aldi guzen hori azkenean ikusten e, ari gara azkenaldian, aldian ba, Euskal Herriko Unibertsitatetan mugimendu desente dagoela ikasleen partetik ba, bai e, Herri Unibertsitate hauen kasuan edo ba, ba, proiektu komunikatibak ere martxan daude eta uh -huh. bar, e, mobilizazioak ez eh, dakitu bat urketa batekin, ez eh? dakigu izan daiteken ba, lehen komentatu duzun, eh, bai Bolonia, bai eh, bueno, azken lege aldaketekin, eh, eskuntzari maten arizaion trataeraren gaitik, orain eh, lomuzetabar edo zein den arrasoia do, bueno, gizartearen egoera sozial eta ekonomikoak ere, baina, bueno, ba, konta dugu zuapur bat nola dagoen ikasle mugimendu hori eta Ba, bai, bai, bai, esan eh, nik uste dut, eh, dagoela oso potente eta E, duela orte asko, ba, ez gela ikusi dira ikaslen movimendua impotente, ez? E, egia da, gambunakotxak bere gora izango duera, baina hori okorki, ba, bastante azida, eta zergatia, ba, ez dakit, azkenan Boloñaren ondoren eta horri zen berakada potente bat, ikaslen, ikaslen movimenduan, baina ez, que, ez dakit, azkenan ezkuntza beraren e, ez, e, ez dakit antolaketa, edo sistemak berak, ba, egin Eta nire gutxen ez naiz, koratzen aiz, univerzitatera esatzen dinten lehenen klase batera, e, ondagoi pertsona da ondain klasean, eta tarri zen irakasle bat, powerpoint bat irakurri zuen den, ezin zen inolako punterik hartu, zer e, ezin zitaion ere kasorik egin, noski galderak eta e, alakoak ezin ziren bide datu, eta bukatu zenen klasea inolako galderarik edo bagen dukaren gabe joan egiten ez. Eta azkenean, ba, e, ez duzu ikusik edo ezterik egin behar, egunerako otasunean pixat aztertu behar, ikusteko kristana azterdokagula ezkuntza sistema honetan, eta ez badimadugu gu kaldaten, ez duela inar kaldatuko ez. Eta gainera, hori ba, e, ba, lege hauekin ere, horrein dut legearekin ere, ba, azkenean, lego ekonomiko bat denez, ba, horrekera jenderi erakusarazten dio, eta e, bi eraten ari diren, ba ez dakit dildo hori edo bideo hori, ez? Nola doan, ba, privatizazioa, eliktizazioa, gareztitzera eta azken finean ba hori, ez? E, Kontrola nahi dutela, ezkontra kontrolatu nahi dutela, sistemak e, bere onurak lorteko eta gure gure helburu bat izan behar duela eta lan hildo bat, ba, e, euren helburu hori austea eta gure e, alternatiba hori erreal bihurtu eta ere hastea ez? Osondoa, parte de ti que es que Raquel Matea Esterica gurekin izate gaitik y ta bueno, zuen esku eta aurrera dauka sobre microairekitak. mi eskerreta eta aurrengo batera arte. Bai, mi esker, ta, Pum, voy a tanto cabo cata lo trago vamos pillnos insanos vamos que nos vamos no hay tiempo para más dime dónde estabas yo dime dónde estás mira cómo vienen yo mira como van bam mira como vienen yo mira como van bam mira como vienen yo mira como van mira como vienen mira cómo vienen yo mira como van bam mira como vienen Bueno, ba, hortxe izan dugu, esan dugu mesela, herri unibertsitatetako lagun bat, eta, bueno, ba, oso interesgarria, eta denboraz justu gabiltzanez, segituan, sartuko gara, gaubeko dirugarren elkarrezketarekin, kaso honetan, Bilboko Komitea Internacionalistatako kide batekin itziengo dugu, aurtengo brigadei buruz, beraz, minuetu bat eta orain txagau desuekin. Ke hablen, ke digan, ke kuenten maz menteraz, sobre vivo rekorriendo abendidaz, enken konfeaz, ¿A quién admiras? En esta vida, chico, reina hipocresía Dime lo que hablas, cuida tus espaldas Son bajo faldas, es mi la que cargas Dime dónde andas En mi tiempo el que marca mis cabrones Pegan palmas, digan lo que digan John, digan lo que digan Yo, diga lo que digan, diga lo que digan, que hablen, que digan Buca moda, princesitas bobas, soy reina sin corona Te diré como funciona, 1, 2, 3, reacciona La vida pasa, y te abandona Es la zona, la paz uno perdona Sin mirar atrás o oh, hoy camino a sola Sin ser mejor persona, la clave lo loba, loba Dime lo que tienes, aquí todo se valora Tu flow nunca mejora, tu flow nunca decora Tuviste tu momento yo, se acabó tu hora Este es mi momento aquí y ahora Y ahora tiro de la soga, ahora dime quién se ahoga Digan lo que diga yo digan lo que digan yo digan lo que digan, digan lo que digan Que hablen, que digan viperina, en el mix se predomina puta cocaína dime dime quién respira coge aire y tira suelta adrenalena soy pura rabia pura rabia bilbaína camena yo recto mi camino camena yo busca tu destino hoy lo traigo fino sonido clandestino directo a tu oído te diré lo que yo opino ya hablan ya plan ya hablan ya plan ya hablan ya plan sin llegar a nada ya hablan ya plan ya hablan ya plan la última gota de saliva derrochada Bueno, ba, ba daukagu telefonoaren bestaldean gure gaueko hirugarren elkarrezketatua. Gabon. Gabon bai. Bueno, ba komentatu dugun besala, itzingo dugu, ba urten gobi migatamagosteko Brigadei Buruz, Komitea Internacionalistake kantolatuak. Eta, bueno, ba urtero urtero besala orkestu dituzuet, aurten Palestina, Grecia, Venezuela, Brasil eta Kurdistan izango dira, ba, bi, bueno, ba brigadetan esagutzeko e, aukera izango duten di, diren herriak ezta. Bai, bai, bai. E, azteko, bai, igual kontego, usapur bat, e, brigadek, zer suposatzen duten, ze bueno, komitea internacionalisten txako, ze lanketea egiten da brigadetan, ze tresna dira eta zein elbururekin? Bai, ba, bueno, e, guretzat e, brigadek bueno, oso, oso txena garrantzitsua e, dira, e, zen ere, guztu ba, dugu, aukera ematen duela, bai, bai komitea txako kidei, bai, orokorrean, E, Euskal Herriko Erri muinduko jende eta Euskal Herriko e, jendeari e, bertan ezagutzeko e, borroka bai, du be nahin bat erritako egoera e, reala eta, eta, eta borrokak ezta. Ordan horrek bueno, alde batetik ematen digu e, zapalguntzak edo ulertzeko abagune bat, e, ona ez, hau e, da ikusteko, bat, bertan, zeforma hartzen duten, e, gure gobernu global hauek, zeforma hartzen duen krasia zapalkuntzak, zeforma hartzen duen genero zapalkuntzak, eta m, nola garatzen den hau, eta bestialde bat etik ere, haukera ba, e, maten dugu ulertzeko eta ezagutzeko zuzen-zuzen ean, nola antelatzen den, e, ba, guretzat, bueno, zere herrimogimendua, eta zintzugiren bat, e, Baya, bertan eramaten diren borrokak, eta nola erantzuten den egoera espezifiko e, inguruan. Eta bueno, ere ba, laguntzen dugu, e, ba, gure antolakundea bere ere, egunerago e, aberazten jarraitzen ez, e, ikustea nola, nola evoluzionatzen duten egoerak beste leku batzuetan, eta ere bertazik ikastea, eta bueno, azkenik ere igual... Eh, obrigada gaur iraunezkat, e, Joan Etorrriko tresna bat ere, ba, uste dugu ekarpen bat egiten dugula, eh ereko azendekoetan, ba, gure gure herrien geratzen ditugun borroken inguruko e, informazio guzti horregen ez alkar elkar el elkar, herrien batean Bere se brigadetan parte hartzen duen jendeak gerora eh bueno, suposatzu dute perfiles breinak eguno direla, es? baina, bueno, bai, e, iguale internazionalismora urbiltzeko ba, bueno, brigadetatik abiatzen den jende hori, gero, bueno, e, somatzen da e, brigaden ostean, ba, ba, lan politiko hori bere egiten dutena, eta ba, bai komite internazionalistekin edo beste elkarte batzuekin lanean jarraitzen dutela, hori ematen da? Bueno, imaten e, da, ba, imatean, esan, guzti dugu daukagula burmakitzak bere goera e, eukitzen dugula eta askotan zailak izaten dira eta ba, gara ere e, milizantzia politikoa dukaten pertsonak eta bar askotan e, konpromiso bastante okitzen dira eta zaila izaten dira, baina baina baina dugu eta baina uste dugu e, kompromiso bat dela, esiratik hartzen dira ez e, en batean hau da e, bai, maila politikoan eta bai, maila efektiboan e, lotura batzu gara eta lotura horiek gero gero itzulerean ere, influentzia bat daukatela, bai, ez da, mm, soilik e, komitetan edo bestelako elkartasunan telakunde baten egiten den lana edo jartunan li puntual batzuk e, e, aurrerean amateko laguntzean ematea, bezik eta, bueno, baita ere bada, e, erri doiekiko elkartasunaren txipa edo e, buruan nukitzea, zon guadakigu, ba, bueno, ba, E, komitea taienkin beri gaudan joan diren jende guztioekin, enbatzen bat kontatu dezakegula ez da, lan herrialde aldeoien lan egiteko, ba da kegu sensibilizatuak daudera, alde batetik, eta, bueno, ezagutza berekere daude ez, baina bai zerteko elkartasunerako, eta bai orokorrean ba herriaren e, borrokararen txako, ba oso berazgarriak izan ari direnak. E, aurtengo brigada guetarako iru ardatz nagusi eipatzen dituzue e, autogestioa eta herri boterea e, lurraldea eta feminismoa e, bueno, ez dakitu galde komente guzu apurubat, nola lan zendiren hiru e, gai hauek brigadetan? Baina, baina, bai, no, hau gira e, buk e, antolakomendatik komitea internazioen eztegatik e, aurten e, aztertzeko edo aurten lantzeko, jarri dugun gai nagusiak abonazkenen delako, ba gertutasun handien esentitzen duguna, que bueno, garrantzi handia eman diegun bai batzuk, ezta? Eh, bueno, ipat, ba, diren, diren moduan eh bueno, lan hau egiten da, e, ergia deietan dauden esperientziaak elanduz eta bueno, aurretik eta ostean ere, ba, bueno, ba forma kontatoriko altatuz, eh concepto en inguruan edo ideailatuen e, ja, inguruan, bai, e, bai, autogestioarena edo berri boterena guztu dugu e, engarrantzitxo dela ez, e, ikustea nola ere egiten duten errimuduendok beraien alternativa ez, e, bueno ba, loko guztietan daude esperientziak, eta, bueno, sonitak izan daitezke faurrika berreskuratu gaitatik, hau e, zo konsolioetara edo edota bueno, e, erekin okupatuetara ez, eta... E, feminismari dagokionez, ba, ere oso oso anitzak direla feminismoak mundu mailan eta, bueno, oso indesgarra iruditzen zegula, e, ikusperio feminismoak, eta batetik, bai, e, bai borroka feministak zineamakun geden borrokak e, ezagutzea mundu eren txokoz berri nintan, eta, bueno, e, alako aliantzera konplizitate hori ere, jostea ez, oso anitzaten e, mugimendu global batean, eta, bueno, rural ere, Ba, bueno, bai bialde ez ez hau da bakitzak bere urraldearen egiko defentsan egiten duen e, lanaren abeti gerrantzitxoa iruditu zegoen e, afera bada eta bueno, rekin batera bera ba, zubire bueno. ba, e, utasunaren zubire utasunaren borroka hori nola e, eramaten den praktikara egun erokotasunean eta brigadauetan parte hartzeko zer egin behar da e, zer da behar reskoa? E, bueno, igual komente guzu apurtxu bat ez. E, Norbait entzutan ari bada eta bueno, ba, animatzen bada parte hartzera edo gutxenez alantza ari badauka, zerra imarko Ba Bregaden bai, ba, bueno, ba, inguruko e, informazioa bideratzeko edo e, nagusiki bi, bi modu ditugu e, bat litzake e, gurekin emailez edo telefonoz e, kontaktatzea, emailea izaten da horretera korea duguna da kibilbo kibilbo arroba erriak.org, eta telefonoa e, beratzi lau-lau, zazpi beratzi, zazpi, 0 eilu izaten da. Hori da, aukeretako bat, informazio gehiagala ere, e, web horriaren ere, topa daiteke. Eta beste aukera da, e, menn bilbon, e, astroenetik oztiralera e, goizeko marretatik ordubietara, edo aste harteta oztagunetan arratsaldetan, E, zirika erregunera gerturatzea, eta, bueno, bertan ere informazioa gehiago ematen dugu, eta, bueno, e, baukera bada, e, gurekin egoteko itzaideko, eta piskate komentatzeko, ba, zer zerresperiode duen batek ez, edo zein zalantza, zein interes, zein beldur dena elakoa errealde konkretuen, edo horrela horroko rago inguruan. Oso ondo, denboraz oso justu gabe hiltzanez, nik bakarri jasken alderoa bat, bai, bueno, garrantzitxoa ereditzen zait, noizko dauden em, aurreikusita brigadauek? Bai, ba, brigadak, e, udarako da aurreikusita, hau da, e, prentzibioz gehien txuenak e, ustailan izango dira, eta, bueno, esan berda, datakorengoz e, aldakorrak direla, baina, bai, e, ne ditugu, prentzibioz ustailan egin Venezuela eta e, Palestina eta Greziako Brigadak eta Bersilekoa kaso usteilean Egal kolokan dago Eta kurdiztengoa e, Prentzibioz irailan izango ditzake Kurdiztengoa brigada Oso ondo ba, bueno, espero dugu aurrerago ere Brigada haueko zatzen e, Doazenean eta forma hartzean doazenean Igual bestugun ematen lazaiago itzegiteko kera izatea Ba, eduski Eta, ba, bueno, gure partitik betu ezara Mil esker gurekin egotea gaitik Eta, bueno, ba, zeho zer gehiago nahi ba duzu Ba, okera, eskerrik asko du, ehi vale, ba, mil esker, agon bueno, Que cuenten más mentiras que hablen que digan que cuenten más mentira que hablen que digan que cuenten más menteraz que hablen que digan que cuenten más mentira? Bueno, va ba, acomarraquetado gai diraia da eta denbora gutxi gutxi es el carresquetak que gusta te koitze digo que me baina bai botako ditugu. Ba, bueno, gain, gain gainetik e, aliste hauek alde batetik ba eskola jantokietan elikadura osasuntsua agertuko aldarrekatu dute gurasoek eta gure platera gure aukera, ba leopean eskola jantokiere dosasuntsuagor, Billago eta bidezko baten alde. Ba, el dira Euskal Herriko E, guraso elkarteak eta bueno ba, ba, informazio gehiago adiz argian argia.eu satari amadauzkaz eta bueno badagoere orme ba, kampaina bat change.rgen ba, ba bueno e, zinadurak biltzen e, ba gure platera gura ukera proiektu onen alde eta eskola jantoketan elikadura osasuntzu eta gertukoa izateko Ehori alde batetik, besta alde batetik, ba, bueno, korrika badakizua, txobukatu zen Bilbon, e, ba, egune derra gainera, jaigiroan, e, arte, ba, korrika usotika usora, jende es gaineska, eta gero egunean zehar jaia, baina bueno, mai komentatu nahi genuena, aurreko astean besala, ba, ba pare bat e, kontu alde batera, ba, nazio artean, zelane korreko aspatu den leku pilo baten, hortik e, ba, ba, zehar e, biziren euskaldunak eta baita ere argia.eus ataria modo de vídeo pilloa guk ba hemen ikusi tugu Montrealen Quebecen eh Grezian, Bartzelonan, e, Parisen eta eh egin diren ba, korrika txikioiekin eta bueno e, interesgarria ez, eta azkenan e, ikustea ba muga inditzen dituela gure kaurrikanek korrika honek eta bestalde batetik nigenuen ba beste bideo bat e, jarri kasu honetan, ba bueno, ba ahotsa.info atarian da ukasuena, dugu demorarik izango, baina bertan ikusi nahi baduzue, ba bueno, agertzen da Zelanda de heredua eremu euskalduenetara eramateko borrokarekin jarraitzen dutela Nafarroan eta bueno, ba Lizarraldean de Ereduaren aldeko borroka hori eramaten dura en el carteko de batekin egiten eh, hotel karkettava jakiteko ere bai horrika ez daoneean zelan urte osoan zehar ba egiten diren Euskararen aldeko lana pasan hastean hau eh, eskoletako irakasle batekin eginine eta gaurkoan ba, plazaratu nahimen bueno, goa. Ba, Badoukasoea 8sa. atarian bait komentatu comentu comentatu nahi dizuegu agenda 3. Azkar Botabañoen baino lehen, ba, racha yo a bucatzean 10 minutu seas minutu tan se arredo inigo kabakasen eriotsaren 3. urte urrenaren eh arira va ba, Bilbao iriarratian eindako bat inigo en lagun bati eta bueno va ba, Ba, bueno, komentatuko dute, e, aizelan apigianen e, amaikatagoita bederatzi erako, ekitaliak prestatu dituzten, eta, bueno, egueraren gaineko irakurketatxo bat. Eta, bagoaz, agendara, kasunetan, ba, alde batetik, balakizue, bihar orkestuko dela, asiak herri unibertsitateen inguruko dokumental laburra. Topatu.info atarian izango da. Eta, bueno, ba... E, Topatu aparte leioa Araba eta Builaka, e, ikasle komunikazio proiektuekin batera Elkarlanean egindakoa. Eta bueno, ba, dokumental laburrori. Burrori, e, eh Amarretan jarreko tesarean e, Topatu.info eta bueno, ba, Nafarroako unibertsitate publikokoa gela irekian, Bilboko Sirika herrigunean, Ibaetako gunean eta Gazteizko Gasteizko Labeditabernan aingo dituzte aurkezpenak. E, behar bueno, dokumentala ikusteko esan dugun bezala eta, bueno, ajendarekin jarraituta murriako gazteasamladaren urte urturrena piri eren amaikan e, ospatuko da sortzigarren urte urrena alegia eta, bueno, ba, goizean amartirritan fronteniz txapelketa izango da amabaitan unmentzakota hierra e, trikipotea urdu, ordu bat eta erditan eta goizosuan zehar merkatua eta momotxorroak ordu biterritan Baskaria gero Baskalostean bingo txapelketa gongo da Arratxaldean olimpiadak bosterritan, arratxaldeko sortzietan kontzertu ibiltaria oiu taldearekin, ondoren ekitaldi bat, eta e, gaueko bederatzi territan, itzultzen talde akustikoa izango da. Gaueko amartirritan, elsonido el dela metraia, 5 e, turners taldea, patxuko, naiz nice, eta aldatz taldeekin kontzertuak. Eta, bueno, azken albistea, Kasu honetan, logotipo bilari diren gazteizko gaztekarpa eta lesakako burustanka gaztetxearenak, gazteizko jaietako gaztekarpak, behin betiko logoa definitu nahi du eta txapelketa bat jarri duabian. Jendearen parte hartzearen bidez, hemendik aurrera kolektibaren irudia izango duena, auktatzeko apriaren amabia baino lehen, aurkeztu beharko diraranak eta gazteiraultza.info, naste tartea izango da, erritarrek guztokoena hautatzeko. Puntuazio altuena lortzen diren iru logoen artean egokiena utatuko du gaztekarpako koordinazio lantaldeak. Sariare eskainiko diote irabazleari gazteizko jaietan bi pertsonentzako afaria txosna gunean. Eta lesakan aldiz laizterri irekiko dute buruz tanka eta gune autogestionatua ordezkatuko duen irudiaren biladabiltza maiatxaren ama boster arte egongo dairekita lanak aurkesteko epea. Eta abono gorkoz bukatu dugu gaueko amarraketa goita bos minutu. Eta beti bezala, ba, bueno, ba, agurreza dekorba eltzen zaigu, eta torren astera arte. Eta nola ez, ba, bueno, gogoraztea, e, irratxa joau, FMK ondasazpi puntu bostean etxuten ari zaretela, irola irratian. Eta e, repikapena biar izango duzuela, goizeko amarratatik amaikater dietara, e, beste repikapen mata, eta azkenan goizeko saspiretatik sortxiter dietara. Eta nola ez, beste garrasika, azte azkenean, Gaueko bedera txitatik amarte erditara. Beraz, gabon guztioi eta aste polita izan desa zuela. entzutan analizara irola irratiaren albistegia